Alhamdulillah wa salatu was salamu ala rasulillah sayidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu amma ba'd tupenzi watukufu waislam tukiendelea kukumbushana masail ambayo yanafungamana na mlango huu mtukufu wa ibada ya haji jana tulizungumzia maana ya haji ni nini na kisha tukazungumza hukumu ya ibada hii ya haji katika historia ni kwamba ibada hii ilifaradhishwa au ilikuwa imefanywa kuwa ni wajib na Allah tabaraka wa taala katika mwaka wa tisa tangu kuhama mjume alaihi wa wasallam kutoka maka kwenda madina mwaka wa 9 ikafaradhishwa ibada hii ya haji wengine wasema pia ni mwaka wa ngapi wa kumi kwa hiyo historia yake ni hiyo na haimaanishi kuwa kabla ya hapo watu walikuwa hawafanyi haji walikuwa wafanya haji wa haj, kuanzia enzi za nabii Allahi ibrahim alayhi salatu wassalam lakini katika umma huu imekuja kuwa lazima kuanzia mwaka wa tangu kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka maka kwenda Madina Leo tukiendelea kuna masaa hapa ambayo tutagusia pia kuhusiana na ibada hii ya haji hal yajibu ala alfauri fauri aw ithra ibada hii ina ulazima mtu kuitekeleza kwa haraka au aweza kuichelewesha ibada hii baadaye ndo akaja akaitekeleza yani mathalan mimi nina uwezo kwenda kufanya haji lakini nasubiri mpaka nifike miaka 60 huko miaka 50 ndipo niende nikatekeleze ibada hii ya haji au pale nitakapopata uwezo itani lazimu kwangu mimi kwenda kufanya nini kutekeleza ibada hii ya haji masaelat masail kama haya ulama wa katika kauli abu hanifa wa malik wa ahmad wa ba'dhu ashabi shafi'i wasema hawa wanaudhuuna ila anna lhaja wajibun ala alfauri kwamba haji ni wajibu kwa kuitekeleza kwa haraka pindi unapopata uwezo basi iwewewe ni lazima kwenda kuitekeleza ibada hii kwa sababu kila kitu unacho katika zile shurutu zake katika ule uwezo wa kwenda kuifanya ibada hii uko nao basi ni lazima kwenda kuitekeleza kwa haraka Dalili zao walizotumia ni hadithi ya Ibn Abbas anahu sallallahu alayhi wa sallam قال ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama msema taajjalu ila alhajj fany ni haraka kwenda kuchekeleza ibada hii ya haji fa inna ahadakum hakika ya mmoja wenu la yadri ma ya'ridu lahu hajui kitu gani kitakachomtokea We unawezo, una uwezo una nguvu za kwenda kuitekeleza ibada hii basi uitekeleze kwa haraka kwa sababu haujui ni kitu gani kitakutokea kutokea eh, hapo katikati uenda ukatokewa na maradhi ukashindwa kwenda kutekeleza ibada hii au uenda ukatokewa na ufakir pesa zitakuumalizikia ukashindwa kwenda kutekeleza ibada hii hii ni sahihi iliyo katika sahihul jami al-Albani rahimahullah tabaarak wa ta'ala akhrajahu al-Imam Ahmad na katika Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala atueleza fastabiqul khayrat ebu fanyeni haraka kwenda kufanya mambo ya khairi shindanenii kufanya mambo ya khairi mtu kasema mimi nitakwenda kuhiji nikiwa na umri wa miaka 60 sabini kama ilivyo zamani mtu paka amechoka ndo asemama mimi nataka kwenda kufia kule maka. apelekwe kule aende akafanye hija a labda allah amekadiria ya mauti yake yamtokee huko na afie huko kwa hiyo ni mtu kuitekeleza kwa haraka kama vile ilivyo katika qur'ani fastabiqul khairat na katika nyingine Allah asema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh fanyeni haraka kukimbilia msamaha wa Mola wenu kwa sababu mtu atakapokwenda haj huwa akirudi huko anarudi kama vile alizozaliwa na nani na mama yake bimaana madhambi yake Allah tabaraka wa ta'ala amyafuta kwa msamaha huu ukimbilie kwa sababu na mambo mengi na mizigo mingi ya madhambi nenda kakimbilie msamaha huu wa Allah tabaraka wa taala ila magfirati min rabbikum fanyeni haraka kukimbilia msamaha kutoka kwa mula wenu na vile vile mfanyeni haraka kukimbilia wa na ardhaha kimbilieni janna kwa sababu yule ambaye anakwenda kufanya haji ikawa ile haji yake imekamilika ikawa ni safi haina dosari laisalahu illa aljanna Hana isipokuwa atani nini pepo ya Allah tbaraka wataala kuna msamaha huko kisha kuna janna ya Allah tbaraka wataala ikiwa utakwenda kuitekeleza ibada hii kama vile ambavyo inavyotakikana kabla kuna wengine wanavamia mambo bila ya kuwa na elimu wakifika kule basi waanza kutatizika wataanzia wapi watafanya nini eh? kwa hiyo lazima mambo kama haya uyasomee ili ukifika kule uitekeleze ile ibada yako kama vile anavyotaka Allah na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam insha Allah tabaraka wa taala katikueleza katika hii aya wa jannati na ka ardhi samai wal ard wa janna ni kama vile upana wa mbingu na, na ardhi kwa hiyo tukimbilie janna hii ambako huko ndiko kuna maisha ya milele hapa ni maisha ya kupita lakini utapata wengine wamejiwekea garantie kwamba wao wataishi milele ikawa hawana haja na mambo ya akhera wakawa wao ni dunia dunia na wao Hawa na mambo ya kutafuta yale maisha ambayo ni ya kudumu. Maisha ya kudumu ni ya huko. Qulal hayatud dunyia illa fata'ul ghurur. Maisha ya dunia ni ya kutudanganya tu ukapata mapambo yake yako mazuri manyumba, eh. Ikawa dunia imekupambikia kweli kweli, ukaona hapa ndipo umefika, lakini sivyo. Maisha ya kudumu ni hayo maisha ya akhera ambayo Allah atuwaambia wasari'u ila mafirati mir rabbikum wa jannatin 'urfuha ka'urfi as-sama'i wal ard. Kwa yule ambaye ana uwezo na kila njia ya yeye kwenda kuitekeleza ibada hii ya haji anayo basi falyadhhabu liyunja. Aende akatekeleze ibada hii kuliko kufanya nini kuichelewesha. Huwezi eh, kujua kuwa eh, mauti atakutokea wakati gani au uenda ikawa Ukatokewa na mambo ambayo yakakusababisha wewe kutokuweza kwenda kufanya nini ibada hii ya haji Wakala alayhi salatu wasalam akasema tena mtume sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitanan fanye haraka kwenda kufanya mambo mazuri papieni Eh fanyeni haraka kuweni na pupa ya kufanya mambo mazuri kwa haraka kabla haijaja fitna Fitna inaweza kuwa ni maradhi fitna inaweza kuwa ni vita fitna inaweza kuwa ni migogoro njia zikafungwa watu wakashindwa kwenda kutekeleza ibada ya haji Hapa yuzi, yuzi kuna janga kubwa limetokea la corona Sasa lile janga lilifanya watu wengi wasiende kutekeleza ibada hii ya haji watu wakazuiliwa sasa ikiwa mtu labda amechelewesha mimi paka mwaka fulani 2010 na unaona hapo tayari ameshapata kizuizi cha kwenda kumzuia kwenda kutekeleza ibada hii haji kwa mtu atakiwa atekeleze kwa haraka e, asiteleweshe ibada hii kabla haijaja fitna fitna inaweza kuwa ni maradhi fitna inaweza kuwa ni vita fitna inaweza kuwa ni mambo ambayo yanamzuia mtu انتمو كتقeleza عباده ز الله تبارك وتعالى قال شيخ العثيمين في الفتاوى شيخ العثيمين يسام عندما كفتاوى يجب فورا حجي ان فصى منتو كيتكeleza كحرام ولا اسيتليوه فانه يجب ان يؤديه الانسان وحقيقه ان فصى منادامو ايكeleza عباده هي الحجي ولا يتاخر ولا اسيتليوه li anna wajibat al ala alfauri fawri ya sababu yalimam wa wajib ni ayatekeleze kwa haraka wala asicheleweshe Ikiwa munyezi mungu subhanahu wa taala amekuamrisha mambo yatekeleze kwa haraka usije ukachelewesha huenda ikawa kuna vitu vitatokea ukashinda kuyafanya yale mambo leo asema fa innal la yadri ma ya'ridu la Mnaadamu hajui kitu gani kitaweza kumtokea faqad yakunu qatira kama nimesema wenda mtu akaja akafilisika akashindwa kwenda kuifanya nini hiyo ibada ya haji baada alghina baadaakuwa alikuwa ni tajiri anaweza kufanya ibada hiyo wa yakunu satima mtu anaweza kuwa mgonjwa baada الصح, Baada ya kuwa ni unasihaya Mtume sallallahu alayhi wasallam atueleza katika hadithi ka nyingine idhan khamsan qabla khamsasi eh, hattaka qabla sakami nikutumie sihayaki azia yake Kabla, si kabla hajafikwa na nini na ugonjwa una afya nzuri eh, waweza kuyafanya mambo basi kaitekeleze eh qabla hajakufika nini maradhi ukashindwa kutekeleza jambo nile wayakunu maitan ba'da alhayat enda ukafa baada kuoko uko kutekeleza jambo kama nini kwa tusiwe na saufa saufa ni taswifu yani mtu asema mimi kuna wengine huchelewesha pia toba za tubie madhambi yako haya madhambi unayofanya katika moto wa jahana, shikha, ni mungu, nini hmm? Kwe watu akimbilie wa msamaha wa Allah tabaraka wa taala mata tamad Iza mata Iza mata tamat shuruti Fabadir wala tataakhara pindi shuruti shuru, zileza za kwenda kufanya haji zimetimia kwako wewe basi nenda ukafanye haraka kuitekeleza ibada hii haji wala usije ukaichelewesha ibada hii ya haji na haya maneno pia aliyasema alimamu ibn Bazi rahimahullahu Tabaraka wa taala na ulama wengine kwamba jambo hili litekelezwe kwa haraka wakati una kazi zote una uwezo ule ibadahi, shabir, wa kutekeleza ibada hii kaifanya ibada hii isipokuwa imam shafi rahimahullahu tbaraka wa taala yeye asema yajibu ala atraf eh yani ina, ina, ina, ina pasa, au hii haji ni wajibu kwa kuchelewesha mtu waweza na utapata madhehebu haya ndio andu watu wengi wamechukulia kuwa mtu achelewesha ile haji yake paka fike huko uzeeni eh wanaenda kujitakasa ile masafia ma, machafia yake yote kwa sababu anajua limefanya madhambi mengi sasa mwisho wa umri wangu waja nikafanya nini nika, nika ya uko haji kwa sababu mtu anayekwenda kule urejea kama vile siku alozaliwa na nani na mama yake kuwa hana madhambi kama vile ilivyokuja katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema al-Imam Shafi fakala, wale mtu anapoanza kubalehe inampasa ye kufanya ibada hii haji ikiwa na uwezo kila kitu basi anaweza anaweza kuifanya kuanzia akiwa amebalea wa akhiruhu an bihi na mtu wake ni kwamba uifanye haji kabla ya ya kufa kwako au utajua lini utakufa lini mtu anajua atakufa kwa hiyo twende na kauli ya kwanza kwamba mtu alitekeleze jambo hili kwa haraka kwa sababu hakuna mtu ambaye anajua ni kitu gani kitakacho mtotokea kwa haya machache allah tabarak wa taala tujalie minal ladina istami'una al qawla fattabi'una ahsana kishudu tazumzia shurut za kuwajibika kwa ibada hii ya haji kuna sharti fulani ukizitimiza lazima wewe ukafanya nini ukatekeleze hii haji allah tujalie minal ladina istami'una al qawla fattabi'una ahsana wa sallallahu ala